І мовчки потьопав до друкарні Газета запізнювалась через численні поправки на поправки Тарс Але гнів поклав редактор в основному не на телеграфне агентство, а на капусту Завжди в тебе якась історія Десь уже під ранок плентався Володя додому Тяжко було на душі, як ніколи Немов ніс на плечах непосильний тягар. Такої поведенції свого відповідального не чекав. Та який він після цього відповідальний, якщо відмовився від своїх слів? Черговим надавалися пільги. Приходити на роботу в другій половині дня. Але Володя не витримав. Прибіг раніше. Мало не збив із ніг кучмуватого і, як завжди, затурканого відповідального секретаря. «Ти, капуста, до газети, цасов не в цирку працював?» Овсянко не глумився навпаки. Говорив з відтінком захоплення. Мовляв, що ж у нашому ділі по-всякому доводиться викручуватися. Адже Семен Семенович не знав первісних замірів капусти. Сваха запитав його ще з порога. Поклавши долоню на капустин триколонник. «Ви самі оцю метаморфозу втяли?» Чи підвалюк підказав? «Сам», – зітхнув Володя. Сваха співчутливо підхихікнув. «Це ж збігається із вашим першим замислом». Капуста гірко осміхнувся. «Чого ви так?» «Бо редактор сказав, він не пам'ятає подібної розмови». Сваха голосно свиснув. Ще щось хотів сказати, але в кабінет впливла Елеонора Микітівна і багатозначно продекламувала у своїй театральній манері «Вас, Володимира Петровичу, шукає редактор, і, як казали древні греки, він весь в екстазі. Ішов до редактора автор метаморфозної статті «Ногами, які не слухалися його». Редактор при появі капусти підхопився, мов днювальний перед командиром полку, переінакшився, задріботів короткими крочками до капусти. Ну, Володимире, вітаю! Як ти кажеш, красненько. Він довго тряс капустину руку, плескав по плечу, задоволено крутив головою. Дзвонили звідти. Він оцупкувато пучечкою вколов небо. Сказали, «Вітай, капусту, з доброю статтею! Радили подяку в наказі, та ти сідай, сідай, а за нічну розмову забудь! Ми з тобою з переляку наговорили один одному сім мішків гречаної вовни! У мене не було переляку!» Капуста з жахом відчув. Мирон Максимович не став ближчим у цю мить, а навпаки знікчемнів ще більше. Володя дивився на свого редактора і не бачив його. Мирон Максимович все далинів і даленів у своїм здрібнінні. І тільки прихід Овсянка не дозволив капусті, якщо не взяти за петельки, і струсунути полохливого і мішкуватого підвалюка, то бодай сказати редактору і все, що накипіло. Але він обов'язково скаже, як не тепер, то в четвер. «Занапастити людину – то великий гріх, а хто дозволив занапащувати професію, совість?» А тут ще Коваль подзвонив. «Найперше, Володимира, затямте. Ця стаття ж ніяк не вплине на наші стосунки. Винні в усьому ми. Хотів найперше запитати, ви ж знаєте, я людина, що мала колись відношення до журналістики». Як це вам удалося так оперативно? І постанову викласти, і три колонки видати на гора. Просто неймовірно. Редакційна таємниця. Ну, коли таємниця... Здавалося, небуденна перемога. Святкою чоловіче творчий успіх. А в капусти на душі кішки скрибли. Чомусь згадалися бабусині слова... Дай Боже, все вміти, та не все робити. Може, не треба було того писати? На коваля отаке, на друга. Глава вісімнадцята Буркнувши невельми зичливо вітання, Володя Капуста мовчки поклав папірчину перед Мироном Максимовичем. Що це? Розгублений погляд спочатку стрибнув на жердиня з того капусту, а потім на папір. «Заява!» «Яка заява?» Редактор швиденько вмощує окуляри в залізній старомодній оправі на гудзика носа читає. «А я вже думав!» «Учитися хочеш?» хм, «Учись!» «Це тебе не Гутен так підбив?» «З його принуки чи сам?» то й усіх би відправив на навчання будь-якого воля. Воно з одного боку гарно, коли у відомій графіта стоїть відповідне слово «освіта вища», а з другого боку – відволікання з роботи, додаткові відпустки –